Bueno, ba, lenik eta ben e, eskerrak eskerak eman Real Unionen e, aldetik, bai udaletxeak, zein, zein molkak eta e, molkak koordinatzen dituen e, gremio guztiak eindarako lanagatik, lan meetan lan garantizua da da zen eta da. Eh klubarentzat e, alde batetik gauden maila hontan primera RFen eskatzen dizkigutelako lau mila eserleku, eskatzen dizkiguten iaz, eta egiasan udaletxerekin hitz e, eginda oso azkar junda, junda dena, beredik ulertu zuten e, lehen bai lehen hori e, bete bartzela, eta ikusten duzuen bezala, ba, iaz ase ginen hitz egiten hortaz, eta urte bat berandogun gutxi ora bera, ba, men daukagu emaitza, emaitza benetan e, polita eta... Eta beharrezko alde horretatik, eta beharrezkoa ere e, bestalde gure zaletu entzat. Eta e, txuribeltze zaletu guztientzat entzat, olako etxe bateukitzea eukitzea. E, gure estadion beti izango da gure estadion gal, baina uste orain, e, oraindik eta indar gehiago izango dela, eta guztora goetoriko direla zaletu guztiak hemen e, taldean imatzera. E, taldeak e, gaina eskertuko du, guk e, ere e, Ba, sumatzen dugu taldeak berdula zaletuen presentzia eta azkenan dena kate bada eta eh lehendabizi guk saiatu argera klubetik zaletuak onera erakartzen instalakuntzak hobetzen eta poliki poliki esan bezala eh alkatek esan den bezala gu hasi ginen e, iaz e, lan batekin molkarekin batera aldatu dituen xerleko guztiak e, e, horren E, bandan banan ditu une sherleku berriak gaur ez dira ikuste mengen e, barru ondozkago gor gordetak sati e, hori guk aldatu genun inbertsio egin genun eta eta gero ba, inbertsio ba, potente honekin ba, ikusten da emaitza e, polita dela